Поїхали, щоб туди дістатися, виснажилися, всю дорогу сперечились, і до того, як вони закінчили вечеряти, тиск очікування був просто приголомшливий. Лорі почувалася такою напруженою, що вона просто відмовилася, відмовилася від усього. Вона прийняла гарячу ванну, випила бокал вина і лягла спати. Жонні дивився фільм. А наступного ранку жінка почувалася надто винною за попередню ніч, щоб намагатися знову. Тож одного разу по обіді після цього випадку Лорі та Джонні сіли і спробували з'ясувати, що спрацювало в першій поїздці і чого бракувало другого разу. Ну, все їхнє життя зараз стало інакшим. Вони стали батьками, вона мала жахливу роботу, навчалася. Вони відтворили зовнішні обставини, але не контекст. Чудово, тож усе, що ти маєш зробити, звільнитися, покинути навчання і продати Тревора до цирку. Проблему вирішено, пожартував Джонні. Після чого додав більш конструктивно, можливо, ми неправильно все зрозуміли. Можливо, йдеться про те, як ми почувалися, а не про те, де були чи що робили. Коли ти згадуєш про чудовий секс, який ми мали тієї річниці, як ти почуваєшся? Лорі хвилину поміркувала про це. І у неї бризнули сльози. Вона заговорила про те, як сильно вона його кохає, як вона спирається на нього, щоб віднайти сенс у житті, що, здається, навмисно влаштоване так, щоб звести її з розуму. Як вона хоче показати йому, а не просто сказати, наскільки він важливий для неї, але щоразу, коли вона вирішує ініціювати секс, почувається такою навантаженою, що її тіло напружується. З неї виливалося справжнє горе, коли вона звірялася, гострий жаль за своєю втраченою сексуальністю, але також за втраченим внутрішнім спокоєм, відчуттям самості. Незалежності від ролей матері, доньки, дружини, боса, працівниці, студентки. А коли хвиля смутку відступила, у них був чудовий секс. Після цього Лорі прийшла до мене і сказала. «Що за чорт?» «Ми поїхали в романтичну подорож, і нічого, навіть гірше, ніж нічого». Але коли я огидно рюмсала про те, як я кохаю його і яке в мене виснажливе життя, у нас був гарячий і брудний секс. Усі ці балачки про контекст позбавлені сенсу. Тож я пояснила. Відчуття в контексті. Уявіть, що ви фліртуєте з кимось особливим, і він вона починає вас лоскотати. Ви можете уявити якісь ситуації, де це приємно, так. Кокетливо потенційно натякає на няшкання. Тепер уявіть що хтось вас дістав і цей хтось намагається вас полоскотати. Це дратує, так, аж до бажання зацідити цій людині в пику. Те саме відчуття, але, оскільки контексти різні, ваше сприйняття цього відчуття інакше. Це справедливо для всіх наших сенсорних сфер. Аромат, який здається приємним, коли йдеться про сир, стає огидним, коли пов'язаний із запахом тіла. Той самий запах різні контексти різне сприйняття. Настрій також змінює ваше сприйняття смаку. Почуття суму, як, наприклад, наприкінці сльозливого фільму притлумлює вашу здатність відчувати жир у їжі. Це працює з усіма іншими органами чуттів, не лише з п'ятьма базовими, які ви вивчали в початковій школі. Ми всі відчували щось таке з терморегуляцією. Уявіть, що палюче гарячого, паркого. Немов та сауна, дня у вашій машині скінчилося пальне за милю до заправки. І ви проходите милю, дихаючи за пилюженим повітрям. Ви дістаєтеся до заправки, де повітря охолоджене кондиціонером до 72 градусів, і це здається вам вибухом прохолоди, відчутним полегшенням, порятунком від жахливої спеки. Тепер уявіть, що у вашій машині закінчилося пальне в тому самому місці через шість місяців, дуже холодного дня з жалким вітром, і ви плентаєтеся ту саму милю до заправки. Ті самі 72 градуси здадуться вам відчутним полегшенням після жахливого холоду. Контекст Це також працює для відчуття рівноваги. Будь-хто, хто сходив з корабля після тижневого круїзу, знає, як наші мізки адаптуються до руху, принаймні два дні ви чудуватиметеся, чому ця земля хитається у вас під ногами. Відчуття болю – люди, які пережили сильний біль, виробляють здатність легше сприймати біль у майбутньому. Відчуття часу Час, здається, справді летить, коли вам весело, чи, радше, коли ви перебуваєте у стані потоку. Ці зміни у сприйнятті не просто у вашій голові. Люди, яким давали ліки і говорили, ці ліки вас розпружать, не лише почувалися більш розпруженими порівняно з тими, яким давали ліки, нічого не кажучи. Вони ще й мали більше ліків у плазмі крові. Контекст змінює не лише ваші суб'єктивні відчуття, він змінює хімію вашої крові. Це діє і для сексуальних стимулів. У другому розділі я описала… Як механізм подвійного контролю реагує на стимули, що є або сексуально релевантними, або загрозливими, і я розповідала, як ми вчимося? Який стимул, до якої категорії відносити, пам'ятаєте щоразу з лимонним фетишем? Але так само, як наш ментальний стан і зовнішні обставини впливають на запах сиру чи смак жиру, те, який конкретно стимул сприймається як сексуально привабливий, залежить від контексту, в якому ми його отримуємо. Лоскіт – лише один із прикладів. Уявіть, що ви дивитесь, як ваш партнер пере. Якщо ви відчуваєте підтримку і міцний зв'язок у стосунках, спостереження за тим, як він вона пере, може сприяти виникненню еротичних думок. Але якщо ви обурювалися, бо останнім часом назбиралося надзвичайно багато білизни, споглядання цієї картини може викликати задоволення, нарешті. Без сексуальних думок. Те саме відбувається, коли щось тисне на гальму. Наприклад, те, якою мірою задіюються сексуальні гальма від страху ІПСШ, залежить від імовірності ІПСШ і вжитих заходів щодо її попередження. Використовували презерватив. Знаєте медичну та сексуальну історію партнера. Вірите в те, що ви обоє моногамні. Менша загроза. Без презерватива. Без історії.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 Без презерватива, без історії, можливі зради, більша загроза. Так само і соціальними наслідками. Потенційна загроза вашому соціальному статусу, ваші репутації чи стосункам усе сприйматиметься як загроза залежно від того, наскільки це ймовірно і наскільки негативними будуть наслідки, якщо це станеться. Уміння розпізнавати контексти, які підвищують сприйняття вашим мозком світу як сексуального місця, і навички максимізувати сексуальні контексти. Ключ до посилення вашого сексуального задоволення. Наприкінці цього розділу ви знайдете анкету, яка допоможе вам поміркувати, які аспекти контексту впливають на ваше сприйняття відчуттів. У цьому опитуванні ви пригадаєте свої три чудові сексуальні пригоди і три не такі чудові і поміркуєте про те, що конкретно зробило ці досвіди тим, чим вони були, які зовнішні обставини і особливості вашого внутрішнього стану. Витратьте якийсь час, щоб зробити це. Аналіз принаймні однієї дивовижної пригоди і однієї не такої дивовижної може допомогти вам зрозуміти, який контекст підвищує здатність вашого мозку сприймати світ як сексуальне місце, а який цю тенденцію знижує. Боляче чи еротично? Якщо партнер ляскає вас по сідницях, коли ви зав'язуєте малюкові черевики, це дратує. Але коли партнер ляскає вас по сідницях посеред сексу, це може видатися дуже-дуже сексуальним. Контекст спричиняє те, що відчуття, які зазвичай сприймаються як болісні, наприклад ляскання чи биття, здаються еротичними. Сексуальний дозвіл вимагає довіри, вимкнення вимикачів і дає змогу вашому партнерові контролювати ситуацію. У явно-еротичному, консенсусному контексті з високим рівнем довіри ваш мозок відкритий і сприйнятливий, готовий інтерпретувати усі відчуття як еротичні. А в культурі, де жінка проводить більшість часу з увімкненими гальмами, кажучи ні, не дивно, що ми маємо фантазії про позбавлення контролю, розпруження в абсолютній довірі. Вимкнені гальма і дозвіл самим собі пережити ці відчуття. Секс, щури і рок-н-рол. Що є остаточним науковим свідченням влади контексту над здатністю вашого мозку сприймати відчуття. Подивіться, що стається з мозком щурів, коли ви граєте їм і гіпопа. Уявіть, що ви – лабораторний пацюк у трикамерній коробці 40. Дослідники безболісно імплантували у ваш мозок крихітний зонд, щоб спрямовувати прилеглі ядра, маленьку ділянку всередині мозку, робота якої, визначати, куди прямувати. Від чи до чогось, що трапляється у вашому середовищі. У першій камері ви потрапляєте в середовище, до якого звикли в лабораторії, світло увімкнене, але притлумлене. Тут дослідники стимулюють в архівку прилеглих ядер, і ви починаєте поводитися відповідно, тобто нюшкувати і досліджувати. Психолог Джон Готеєман називає цю поведінку «що це?» Допитливість. Дослідження. Рух до. А коли дослідники стимулюють нижню ділянку ваших прилеглих ядер, ви демонструєте поведінку уникнення «що це за чортівня?» Тупочете лапами і відвертаєте голову. Страх уникнення. Рух від і все нормально і очікувано від біонічного дистанційно керованого щура. А зараз ви прямуєте до наступної камери, де світло вимкнене, тихо, спокійно і пахне домівкою. Вам тут подобається, це немов спа-салон для щурів. У цьому контексті, коли дослідники стимулюють верхню ділянку ваших прилеглих ядер, відбувається та саме поведінка наближення. Але тут починається дещо неймовірне. Коли дослідники стимулюють нижню ділянку ваших прилеглих ядер поведінка наближення. У безпечній розпруженій обстановці прилеглі ядра майже повністю активують мотивацію наближення. Коли ви переходите до третьої камери, вмикається ультраяскраве світло і несподівано реве композиція і гіп Уявіть Last for Life зі звуком, гучність якого довільно змінюється, і ви навіть не можете звикнути до нього. Усе в цьому середовищі викликає у вас стрес. Ви почуваєтеся, не мов ботан, інтроверт у поганому нічному клубі. Тепер, коли дослідники стимулюють верхню ділянку ваших прилеглих ядер, це не активує цікавість чи поведінку наближення, як це відбувалось у попередніх середовищах, ні. В новому стресовому середовищі стимуляція прилеглих ядер генерує уникнення поведінку, що це за чортівня. Коли я кажу, що сприйняття відчуттів залежить від контексту, я маю це на увазі в найглибшому сенсі. Я маю на увазі, що філогенетично давні частини вашого мозку, мавпачий мозок, можуть реагувати протилежними способами, обираючи наближення чи уникнення, залежно від обставин, у яких вони функціонують 42. У безпечній, комфортній обстановці не надто важливо, де вас стимулюють, ви активуєте наближення, зацікавлення, бажання. У стресовій, небезпечній обстановці байдуже, де вас стимулювати, ви активуєте уникання, тривогу, страх. Контекст змінює те, як ваш мозок реагує на секс, це означає не лише набір для настрою, як-от свічки, корсети і зачинені двері спальні. Це також означає, що коли ви в дуже секс-позитивному контексті, майже все може активувати ваше зацікавлення, що це. Наближення до сексу жадане а коли ви не в такому гарному контексті, чи то через зовнішні обставини, чи через внутрішній стан вашого мозку, не має значення, наскільки сексуальний ваш партнер. Як сильно ви його або її любите, чи наскільки фантастична ваша білизна, майже ніщо не активує цю допитливу жадану поведінку наближення. У четвертому розділі я опишу еволюційні причини цього, але зараз просто знайте, абсолютно нормально, що контекст змінює ваше сприйняття відчуттів. Просто так працює мозок. Ось загадка. Меріт, маючи чутливе гальмо, у реальному житті потерпала від проблем із сексом. Але у неї розвинена сексуальна уява, і вже 10 років вона читає і сама пише еротичну літературу. Її улюбленими темами стали історії про гейське БДСМ, жартома вона називає їх 50 відтінків блакитного. Напевно, є щось в образі двох чоловіків, переплетених у пристрасному могутньому русі, що полонило її еротичну уяву. Заводитися у від про чоловіків, що займаються вигадливим сексом, але так просто розохочуватися під час сексу з жінкою, яку я кохаю. Чи має це сенс? Шум. Нігодь, коли я цього не очікую. Навіть сторонні думки. І все-таки я годинами пишу про чоловіків, які займаються сексом прилюдно, за стійкою бару чи прив'язані до дерев. З'ясування механізму дії чутливих сексуальних гальм трохи допомогло Мерріт, але лише коли вони з Керол поговорили про контекст, який контекст тебе збуджує. Який контекст тисне на твої гальма. І вони зрозуміли, що у Мерріт дивовижні фантазії, тоді як реальне життя стало непростим завданням. Це досить природно для жінок із чутливими гальмами. Контекст Зовнішні обставини і стан мозку з фантазії дуже відрізняється від контексту в реальному житті. Коли ви на самоті у своєму ліжку фантазуєте про те, як вас оточують п'ятеро дуже незнайомих чоловіків, ви насправді в безпеці, не існує загрози, що активувала б вашу стресову реакцію, а новизна фантазії додає хмизу в багаття. Чудовий контекст! Але якщо в реальному житті вас оточать п'ятеро незнайомих здорованів, ваш мозок... Напевно, зреагує на це як на стрес, біже. Бийся. Замри. І ця стресова реакція, напевно, вдарить по ваших сексуальних гальмах. Не надто гарний контекст. То що ж нам із цим робити? Запитала мене Мерріт. Довірся, сказала я, відпустити гальма означає довіру. Мерріт похитала головою і подивилася на Керол. Я довіряю тобі на 150%. Я не вагаючись стрибну ворвище з зав'язаними очима, якщо ти скажеш, що на дні аварійний мат. І тоді Керол сказала. Тоді залишається лише одна людина, якій ти не довіряєш, чи не так? Мерит глипнула на нас обох і промовила. Я, я не довіряю собі. Це те, що ви намагаєтеся мені сказати. Я запитала. А ти довіряєш? Я довіряю собі, коли йдеться про вчасно сплачені рахунки. Я довіряю собі як матері. Як письменниці. Так, я ГМ, вона замовкла і примружилася, задумливо дивлячись на мене. «Ти довіряєш своєму розумові і своєму серцю», – сказала Керол. «Але чи довіряєш ти своєму тілу?» Маріт сильно потерла рукою чоло і відповіла. «Ні, і на те є поважна причина» і потім ми поговорили про поважну причину. Мені хотілося би приділити трохи уваги мезолімбічній системі мозку. Тут починається досить учена писанена. І якщо говорити про це, використовуючи метафору саду, наступні два підрозділи щось на кшталт опису того, як ґрунт трансформує насінену в саджанець. Садівник не надто на це впливає, сам процес відбувається всередині, під поверхнею, там, де ми не можемо за ним спостерігати безпосередньо. Але, особливо якщо ви усвідомили, що культивуєте свою чи свого партнера сексуальну проблему, наступні кілька сторінок можуть справді збагатити ваше цілісне розуміння того, що відбувається глибоко в підсвідомій частині вашої сексуальної реакції. Готові? Добре. Ваш єдиний емоційний перстень. Ви, напевно, читали про захопливі дослідження, Пов'язані з центрами насолоди мозку. Покладіть їжу до рота, і ця система запрацює. Попийте води, вона відповість. Послухайте музику, подивіться на картину, прийміть дозу героїну або почитайте роман, і ваша мазолімбічна система старанно оцінюватиме, вчитиметься і мотивуватиметься. Подивіться порно, послухайте, як ваші сусіди займаються сексом чи відчуєте, як рука вашого партнера легенько гладить ваше волосся, і ця система мозку зреагує, визначаючи можливі загрози, плануючи і заохочуючи вас підійти ближче чи відійти далі. Для тих, хто має карту середнього мозку на стіні і хоче розглянути все це вдома. У цій системі задіяні такі органи – вентральна область покришки середнього мозку, прилеглі ядра та оболонка – це частина з дослідження і гіпопа. А мигдалата парабрахіальні ядрастовбури головного мозку над усім цим, це пікантна тема розмови для коктейльних вечірок. Ніщо не здатне так вразити сексуальних одинаків за поганим Мартіні, як фраза парабрахіальні ядра стовбура головного мозку. Але це не центри задоволення, чи, точніше, це центри не лише задоволення. Те, що ми часто описуємо як центри насолоди чи винагороди мозку, насправді набагато тонші й цікавіші структури. Назвати їх системами винагороди чи задоволення – це як сказати вагіна, коли маєш на увазі вульву. Задоволення – це, безперечно, частина їхніх функцій, але лише частина. І заперечувати інші складові їхніх імен означає применшувати їхню важливість і неправильно розуміти природу цих багатогранних утворень. Насправді існують три пов'язані – але окремі функції цих глибоких прадавніх ділянок мозку, які я спрощену загальню тут як задоволення, очікування та прагнення. Це три механізми, що формують універсальне обладнання задоволення, навчання і мотивації савців, або, як грайливо визначили їх Кент Берріч і Мортон Крінгельбек. Одна гедонестична система мозку, що служить посередником між ними всіма. Це відсилає нас до єдиного персня з міфології Володаря Перснів, в оригінальному контексті цей перстень має силу контролювати усі інші персні могутності. У контексті вашого емоційного мозку єдиний перстень контролює всі ваші емоційно-мотиваційні системи, серед них реакцію на стрес, страх, агресія і напруження, огида. Всі форми насолоди, від фізичної до мистецької, любов і соціальні зв'язки і, звісно ж, секс-44. Усі ці емоційні функції, всі одночасно – всі в одному місці, у вашому емоційному персні. Тож хай вас не надто вражає, коли ви прочитаєте в науково-популярній статті, ті самі частини вашого мозку засвічуються, коли ви займаєтеся сексом і коли вживаєте кокаїн. Звісно, вони засвічуються. Це перстень. Він є посередником між ними всіма. Коли врешті книжки я говоритиму перстень, я матиму на увазі це поєднання задоволення, очікування та прагнення, де всі ваші емоційні реакції, сексуальне бажання, стрес, кохання, погида тощо, змагаються, взаємодіють і впливають одна на одну. Ось як працює ця система. Система задоволення, напевно, найближче до того, що ми позначаємо як винагороду. Механізм задоволення – це так чи ні у вашому мозку, він оцінює гедонистичний вплив подразника. Чи це приємно? Наскільки приємно? Це неприємно. Наскільки неприємно? Коли ви крапаєте солодкою води на язик новонародженого, система задоволення немовляти влаштовує фейерверк. Цукор – це вроджена винагорода, ми народилися готовими насолоджуватися солодкими смаками. Солоними – ні. Генітальна чутливість є так само вродженою винагородою, відомо, що зародки мастурбують у МАЦІ-45. Лікчева чутливість не настільки. Ця єдина система керує всіма формами задоволення, включно з солодкими смаками, сексуальною чутливістю, сприйняттям краси, радістю кохання, тріумфуванням від перемоги. Очікування це процес пов'язування того, що відбувається зараз, і з тим, що має відбутися потім. Собаки Павлова виділяли слину, коли таленька в цвінок, бо їхня система очікування пов'язувала цвінок із їжею. Щури з другого розділу пов'язували лимони і жилети з сексом, а міськи малят Френкі та Френні пов'язували генітальну реакцію. Внутрішні відчуття та зовнішнє середовище завдяки системі очікування. Це неявне навчання відрізняється від навчання явного. Явне навчання – це запам'ятовування вірша за допомогою регулярних повторень і свідомих зусиль. Неявне навчання – це, частково, система очікування, що пов'язує подразники в часі та просторі. Нам не потрібно вчити чи запам'ятовувати щось, аби зрозуміти, яка іжа смакує добре і з якими людьми нам важко. Ми засвоїмо ці емоційні речі неявно. Третя система – прагнення – це генетична педаль газу емоційного мозку. Прагнення дає нам бажання рухатися до чи від чогось. Коли прагнення активоване разом з механізмом стресової реакції, ми прагнемо безпеки. Коли прагнення активоване з механізмом прихильності, дивіться в наступному розділі «Ми прагнемо ласки». І, ясна річ, коли прагнення активоване разом з нашим сексуальним запалюванням, ми домагаємося сексуальної стимуляції. Коли активоване прагнення, ми переживаємо те, що Кентберріч називає миттю особливої спокуси. Досвід непереборного бажання чи жаги підпорядковується системі прагнення. І це залежить від контексту. Пам'ятаєте, що ра у салоні та в середовищі схожому на нічний клуб? Поведінка, що це, і що це за чортівня, приведена в дію завдяки стимуляції прилеглих ядер, була поведінкою прагнення, прагнення наблизитися чи втекти подалі. І ці два типи поведінки були явно пов'язані з тим, наскільки розслабленим чи напруженим був щур. Як ці системи працюють у людській сексуальності? Коли щось активує ваше сексуальне запалювання, скажімо, ваш партнер вас цілує, свою справу виконує очікування. Не щур з лимонним фетишем, ваше запалювання розуміє, що цілуватися сексуально релевантно. Очікування нейтральне, ні приємне, ні огидне, просто релевантне. Але коли причина, яка активує очікування, не лише сексуально релевантна, а ще й приємна, що часто залежить від контексту, це також активує задоволення. А коли це достатньо приємно, з'являється прагнення. Послідовність працює таким чином, трапляється щось сексуально релевантне, ваш мозок каже, гей, це сексуально релевантно. Це очікування. І якщо контекст правильний, ваш мозок додає, гей, це приємно. Це задоволення. А якщо подразники достатньо приємні, ваш мозок просить, ооо, давай, хочу ще. Це прагнення. Ви це зробили? Хух. Це була непроста частина. Гарно попрацювали. Я звертатимуся до єдиного персня задоволення, очікування та прагнення врешті книжки. Наприклад, у шостому розділі ми зрозуміємо, що генітальна реакція – це очікування, тоді як відчуття сексуального збудження – це очікування плюс задоволення. А у восьмому розділі ми дізнаємося – як зосередження єдиного персня на сексуальній насолоді та його розвантаження від усіх інших мотивацій приводить до шалених оргазмів. Дослідження того, як ці три системи функціонують у людській сексуальності, тільки почалися. Я вмістила їх сюди не тому, що побачила незаперечні докази того, як вони впливають на сексуальне благополуччя, а тому, що коли я розповідаю про них, то спостерігаю, як корисно буває людям дізнатися, що жадане – Приємне і сексуально-релевантне – це не завжди одне й те саме. Ваш мозок може насолоджуватися чимось без прагнення більшого. Ви можете очікувати, що стимуляція приведе до сексу і очікування активує бажання руху вперед, але воно може також активувати страх у рух назад, залежно від контексту. Ваш мозок може навіть наполегливо чогось прагнути, насправді не насолоджуючись цим, як ми побачимо, це відбувається з Олівією. І всі три системи залежать від контексту, якщо ваші очікування, прагнення та задоволення відволікаються на стрес чи проблеми в стосунках, що стане темою наступного розділу. Тоді сексуально релевантні стимули можуть взагалі не сприйматися як сексуальні. Подивімося на ці три системи в різних контекстах, щоб зрозуміти, як може змінюватися сексуальна реакція. Контекст 1. Перед вашою вагітністю. Ваш партнер лежить у ліжку біля вас. І ви насолоджуєтеся вашими звичайними обіймами наприкінці дня, розмовляючи про свої плани на завтра. Рука вашого партнера починає блукати вашим тілом, що активує очікування і задоволення, а оскільки ви в розпруженому, погідному настрої, досить скоро до компанії приєднується прагнення. Тож ви починаєте цілуватись і дозволяєте своїм рукам також поблукати тілом партнера, і одне спричиняє друге. Контекст 2. Через два місяці після того, як ви народили. Ваш партнер лягає в ліжко, будить вас від нечастого і такого бажаного сну, щоб пообніматись і поговорити про плани на завтра. Ви повертаєтеся в обійми свого партнера, якийсь час розмовляєте, і його рука починає блукати вашим тілом, вашим невиспаним тілом, з якого це бенуть молоко, тілом. Що набуло іншої форми, тілом із вагіною, що досі не повністю загоїлась, і ногами – напіврозміру більшими, ніж були рік тому, тілом, яке, здається, постійно мнуть руки немовляти. Доторки вашого партнера до цього дивного нового тіла активують ваше очікування, яке наповнює вас страхом і прагненням уникнути сексу. Тож ви відсуваєтеся зі словами «не сьогодні, сонечку». І ваш партнер думає, чи, можливо, ви думаєте також «я не розумію». Усе ж було чудово. Та сама стимуляція – інший контекст. Інша реакція вашого емоційного єдиного персня спричиняє інші наслідки. У цьому прикладі ви можете замінити на родити на відвести когось із батьків до лікарні, чи звільнитися з роботи, чи дізнатися, що партнер вам зраджує. І матимете приблизно такий самий результат. З другого боку, ви можете замінити, народити, назважитися завагітніти, оновити подружні обітниці чи виграти в лотерею з зовсім іншим результатом. Так само, як зі щурами, на яких впливав іггі-поп, коли у вас високий рівень стресу, практично будь-що активує прагнення в унікальній формі, що це за чортівня. Але якщо ви в сексуально-позитивному контексті, майже все активує прагнення в допитливій, що це формі. Сексуально-позитивні контексти в жінок відрізняються і також змінюються протягом життя, але загалом позитивний контекст вимагає низького рівня стресу, прихильності, явної еротичності. Згадайте дослідження на початку розділу, де жінки розповідали, що їх заводить. А також, що заводить і розхолоджує одночасно. Завдяки єдиному персню, який пов'язує різні емоції, зводячи їх разом. Олівія і Патрік просто казково виглядають разом, вони веселі, чарівні. Ця пара з тих, чиє кохання наче заразне, коли бачите їх, то також трішки закохуєтеся. Вони обіймаються і лагідно пересміюються, навіть коли сваряться. Хоч їм лише двадцяті злишком, можете бути певні, ці двоє поводитимуться як підлітки, навіть коли їм виповниться. Їхній основний конфлікт лежить у царині сексу. Патріку, як і приблизно 80-90% людей, стрес б'є по гальмах, зменшуючи зацікавленість у сексі, він спокійний тип, більше про це в четвертому розділі. Олівії з її чутливим запалюванням стрес, як хмизу багаття, вона – енергійний тип. І оскільки вони обоє студенти, їм доводиться переживати стрес в один і той самий період протягом семестру, на завершальних іспитах, і тоді Олівія більше а Патрік менше зацікавлений у сексі. Однаковий контекст – протилежні відчуття. А коли така особливість опиняється в контексті стосунків, то стає гірше, оскільки ці дві схильності загострюють одна одну, коли Патрік відчуває стрес, бо Олівія жадає сексу, а він – ні, це підвищує його стрес і сильніше тисне на гальма. А коли Олівія відчуває стрес, бо вона хоче сексу, а Патрік – ні – це підвищує її стрес і ще більше активує запалювання. Я називаю таке явище динаміка переслідування, більше про це в сьомому розділі, але Олівія має для цього власну назву. Лайно. Патрік додає. І це відбувається під час іспитів, коли ми такі виснажені, що в нас заледве вистачає сил їсти, не те, що говорити про свої почуття. Як нам це виправити? Я знизила плечима. Просто. «Розробіть план, коли ви обоє спокійні, і дотримуйтесь його, коли у вас стрес». Олівія сказала. «О!» Це сталося знову розчарування, що махало гігантським червоним прапором над великим емоційним. «Чимось!» «Минулого разу я це пропустила. Цього разу я його помітила. Ти сподівалася на іншу відповідь?» запитала я. «Я сподівалася?» що ми можемо якось вилікувати мене. Вилікувати тебе. Ти хвора. Гадаю, ні, сказала вона, але я просто це недобре, така безконтрольність. Я сподівалася, що можна це частково прибрати, для мого ж добра і для того, щоб не доводити Патріка до божевілля. Нічого незвичайного. Контекст стрес плюс секс не дарує задоволення. Навпаки, відчуваючи стрес, Занепокоєння чи пригнічення, Олівія описує це так, я відчуваю драйв до оргазму, але цей драйв відчужує мене від мого тіла і від Патріка. Я ненавиджу це відчуття. Немов я просто гість у своєму тілі. І нічого не контролюю. Ідеальний приклад прагнення без задоволення. Ага, тож це не лише проблема ваших стосунків. Це також некомфортно особисто для тебе, сказала я, це досить просто змінити, просто, хоч не завжди легко. Вони хором вигукнули. Як? Ви не можете самі їх створити. Я використовую курсив, коли описую очікування, прагнення та задоволення, щоб було зрозуміло, що я не маю на увазі бажання, пошук чи очікування у звичайному сенсі, гей. Чого ти хочеш на обід, чи я не очікувала іспанську інквізицію? Коли активуються ці системи мозку, тут немає навмисних намірів, часто немає навіть усвідомлення. І навпаки. У дослідженні кокаїнових наркоманів мезолімбічні системи підослідних реагували на зображення, пов'язані з кокаїном, що засвідчувалися на екрані на 33 мілісекунди. І якщо ви запитаєте їх, що вони бачили, вони не зможуть вам відповісти – бо зображення спалахви нато швидко, щоб бути побаченим свідомо, але воно тримається достатньо довго, щоб запустити систему прагнення наркоманів. Об'єкти дослідження не усвідомлювали, що бачили зображення, але їхній емоційний мозок реагував. І якщо говорити про це у метафорах саду, це відмінність між тим, що садівник робить із садом і тим, що сад робить сам. Садівник може виривати бур'ян, поливати і запліднювати – але він не може змусити рослини рости. Ваші системи очікування, задоволення та прагнення – саме те, що змушує рослини рости. На них впливають усі чинники вкупі, зокрема й те, як ви дбаєте про свої рослини, погодні умови, зовнішні обставини вашого життя, і те, наскільки добре підходять ваші рослини до вашого конкретного ґрунту, вашого тіла і ваших гальм і запалювання. Але садівник не може, хоч убийся, змусити сад рости, він здатен лише створити найкраще можливе середовище для квітучого саду і потім дозволити садові робити своє. Розділи 4, 5 і 9 про те, як створити секс-позитивний контекст. Зі мною щось не так. Відповідь – ні. Сексуальне збудження, бажання і оргазм увесь час змінюються. Іноді вони змінюються так, що нам це подобається, а іноді так, що це нас спантелечує чи турбує. Іноді ці зміни відбуваються у відповідь на зміни в нашому сексуальному обладнанні, геніталех і механізмі подвійного контролю. Але набагато частіше це реакція на зміни в контексті, нашому середовищі та ментальному стані. Настрої в Стосунках. Житті. Можливо, це найважливіший висновок для розуміння впливу контексту на те, як мозок визначає сексуально релевантні подразники, коли секс не такий уже й чудовий. Це не значить, що щось не так із вами. Можливо, відбулася зміна у зовнішніх обставинах чи інших ваших мотиваційних системах, наприклад, стрес, що вплинуло на вашу сексуальну реакцію. І це означає, що ви можете здійснювати позитивні зміни, не змінюючись самі. Інший важливий висновок зрозуміння контексту полягає в тому, що він допомагає нам з'ясувати, чому жінки так відрізняються одна від одної. Для багатьох жінок найпозитивніші в сексуальному плані контексти можуть бути культурно санкціонованими або легкодоступними, наприклад, стосунки у коледжі чи старий добрий секс у 1287 і раз, коли ви одружені 10 років. Для декого це чудові контексти, але для інших жінок чудовим секс-позитивним контекстом виявляється анонімний перепихон на одну ніч у чиємусь гардеробі на вечірці. Для інших же це ніжний приязний секс у довготривалих і глибоких стосунках. Для деяких жінок існує широкий діапазон контекстів, для інших – лише вузьке вікно. І якщо жінка переймається своїм благополуччям і благополуччям свого партнера, не має значення, яким саме є контекст, якщо він дарує їй задоволення. Але якщо ми ігноруємо контекст, тоді людина, якій не подобається секс чи в якої порушене бажання, може зробити висновок, що з нею щось не так, або що вона просто не любить секс, коли насправді все, що їй потрібно – Кращий контекст У правильному контексті сексуальна поведінка – це, безперечно, найприємніший досвід, який може пережити людина. Це зближує нас із нашими партнерами, наповнює хімією щастя, задовольняє глибокі біологічні потреби і підносить до вершин духу. Однак у хибному контексті це може буквально відчуватися як омертвіння. Залежно від контексту секс кардинально різниця – від чудового до огидного, від грайливого до болісного. А через подвійний механізм контролю він іноді містить ці два конфліктні відчуття одночасно. Дізнавшись про зв'язок контексту і свого нечутливого запалювання, Каміла вирішила обміркувати своє нечутливе запалювання через метафору з душем. Метафора саду ніколи насправді їй не імпонувала, а от душова здавалася вдалою. Вона зазначила, що її мозок краще налаштовується на сексуальний настрій у романтичних, лагідних, захопливих та нових контекстах і у контекстах з низьким рівнем стресу. Або, як вона це визначила, вони гріють воду і вирівнюють тиск. А найкращий контекст, як їй здавалося, коли вона почувається жаданою. Довге залицяння, що характеризувало початкову стадію її стосунків із Генрі, виявилося особливо пов'язаним із контекстуальними чинниками, що максимізувало її прагнення сексу. Вони поговорили про це з Генрі і вирішили здійснити експеримент. Він спланував увесь вечір так, щоб залицятися до Камілли, домагатися її і врешті-решт здобути перемогу. І вони зрозуміли дещо, що вразило їх обох, її заводило не жадання, а очікування. Вперше, коли вони це спробували, вийшло трохи незграбно, бо вона знала, що відбувається, тож намагалася пришвидшувати події, щоб показати, як палко вона підтримує план. Він узяв її за руку, коли вони прямували додому з кіно, і вона спробувала його поцілувати. Але Генрій пригальмував її. Коли він поцілував її, вона спробувала поглибити поцілунок, але він знову її пригальмував. «Я залицяюся до тебе, пам'ятаєш», – сказав він. «Я не можу тебе добиватися, якщо ти мене випереджаєш». І це була мить істини. Каміла усвідомила, що їй насправді потрібен час, щоб її задоволення зростало і ширилося, доки зрештою воно активує її прагнення Вони висунули гіпотезу, що відчуття того, як її домагаються, змушує її відчувати жадання Але виявилося, що справжній фокус полягав не в тому, щоб відчувати себе жаданою А в численних активаціях запалювання, що відбувалися повільно, затримкою задоволення для неї процес переходу від задоволення до прагнення трохи схожий на спроби запалити газову плиту, не досить газу, не досить, не досить доки нарешті, пуф. Вона переходить від задоволення до прагнення. Або якщо повернутися до аналогії з душем, її запалювання немов бойлер для гарячої води, що довго нагріває всю бочку. Він чудово працює, потрібно лише трохи терпіння, але воно того варте. Камілла і Генрі, обоє обережні. Помірковані, методичні люди, вони рухаються повільним темпом, і така стратегія для них оптимальна. Вона не годиться для всіх. Але чудовий секс – це не те, що спрацює для всіх, це те, що спрацює для вас і вашого партнера. У першій частині книжки ми поглянули, як ваше сексуальне обладнання, тіло, мозок і контекст впливає на ваше загальне сексуальне благополуччя. Ми визначили, що в кожного всі три елементи утворені з базових частин, але мозок, тіло та контекст кожної людини є унікальними. Іншими словами, кожен із нас має унікальний сад, у якому ми вирощуємо наше сексуальне благополуччя. Наступна частина книжки про особливі чинники, що впливають на контекст з погляду вашого середовища і стану мозку. Це не мов сонце, дощ та, інколи, компост для вашого саду. Деякі чинники ви контролюєте, деякі – ні, і всі вони впливають на те, як заквітне ваш сад у четвертому розділі я розповім про дві первинні мотиваційні системи – стрес і кохання. І те, як вони несподівано впливають на сексуальну реакцію. А у п'ятому покажу, як культурні чинники середовища, наприклад, соціальний тиск, що вимагає від нас виглядати і поводитися певним чином, чи моральні або медійні меседжі про те. Що є правильним або неправильним у сексуальному плані, можуть впливати на сексуальні функції та як розплутати вузол, який сексуально-негативна культура зав'язала на нашій сексуальній психології. НД, НЧ Сприйняття відчуттів вашим мозком залежить від контексту. Це як лоскіт. Якщо ваш партнер лоскоче вас, коли ви вже збуджені, це приємно. Але якщо вас лоскочуть, коли ви сердиті, це просто дратує. Те саме відчуття, різний контекст, звідси різне сприйняття. Коли у вас стрес, ваш мозок інтерпретує майже все як потенційну загрозу. Коли ви збуджені, ваш мозок майже все інтерпретує як сексуально привабливе. І все завдяки контексту. Очікування, передбачення, прагнення, жага і задоволення, насолода – окремі функції вашого мозку. Ви можете хотіти, але вам не подобатиметься те, Чого ви хочете, жадоба, очікувати без бажання, страх або будь-яка інша комбінація. Для більшості людей найкращий контекст для сексу, низький рівень стресу, високий рівень приязній явна еротичність. Поміркуйте про ваші контексти за допомогою анкети, поданої нижче. Сексуальні контексти згадайте позитивний сексуальний досвід з вашого минулого. Опишіть його тут із відповідними деталями, які зможете пригадати. Тепер поміркуйте, які аспекти того досвіду зробили його позитивним. У книжці я часом використовую займенник вонезамість він або вона. Це простіше і прийнятніше для людей, що перебувають за межами гендерного розподілу.